Ketten egyedül A civil rádióban készült hangjáték a karanténhelyzet dramatikus érzékeltetésére készült. Írta és főszerepeket játsza Fehér József és Orosz Márk. További szereplők. Miklós Lívia, Fehér Marcell. Hangmérnök és efektek Fehér Marcell. Fogadják próbálkozásunkat szeretettel. Szóljak, ha kész az ebéd? Te is eszel? A gyerek is éhes már. Jössz? Ha nem akarsz, ne gyere. nem nem Azt hittem, ha olvasol, megnyugszol. Szólj már valamit, kezdek ettől a csendtől bedidizni. Mi van? Már jöhetek? Mami, mit főztél? Azt mondtad, hogy rántosztós is lesz. Igéred, szép szó, tudod. Papi is jön? Mikor eszünk? Hallottad a gyereket? eszel velünk? Mi az, hogy kérlelni kell? Ne a csökönyöst! Légy már tekintettel rá is. Korábban nem kellett könyörögnöm, hogy gyere edni. Csak nem a gyerek miatt morogsz. Mit vétett? De! Mint nem tudnád, hogy torkig vagyok ezzel az egészszel. Miért mindig hozzánk lökik ezt a fiút? Mert itt fű van, meg csönd. Lehet menni a patakhoz, nézni mások hogyan kajakoznak. Van a lányodnak négy drágalátos testvére. Csak mi jutunk az eszébe, csak te vagy az igazi a gyerekre kell vigyázni. A többi miért nem? Most is kapták magukat, elhúztak kettesbe, mint mi grófok. Nem törödtek a kökükkel, legyen a mi gondunk. Szerettek volna egyszer kettesbe lenne, ez nekik a szabadság. Nekünk mi jár? Beszabadultak olaszba fenn a jó dolgukat. Közelebb nem jó? Én a Balatonik sem jutottam el. Úrizálnak ránzzák a rongyot, Ugye nem gondanyú cikám a francba. A nagyapja nem számít, az nyilván bólogat, annak kussa neve. Láncon van az öreg katona. Ugrálhatok az unokám után nehogy kitörje a drágalátos nyakát biciklivel. Már kértelek, ne előtte, mire jó ez? Együnk már! Most jössz vagy se, kezd a rántott hús elhűlni. Várjunk rád, vagy zsémbelsz még egy ideig. Azt hiszed jó ezt állandóan hallani? Nem győzem a gyereket kintartani a kertben, ne kelljen a károgásodat hallani. Szívem, te katonaként olyan fegyelmezett voltál, ha azt kibírtad... Jó van, kussolok. Kibírom ezt is, ne tartsd tőlem. Ha ennyi a dolgom, örüljetek egymásnak. Nyilván nem vagyok közétek való. Kibegyek, körülnézek a kertbe, oda még jó vagyok, majd eszem délután. Hova a kerti elosztó? Nem találni ebben a házban semmit. Csak nem jött be. El fog hűlni az ebédje. Ugye ízlet? Finom volt. Mami, mondjam, mi volt benne a jó? Aha, nem volt jó az egész. Csak őszintén, hogy el is higgyen. Ez finom volt, mint tegnap. Egyre jobb minden, amit kapok. Minden nagyon jó. Papi, miért nem jössz enni? Miattam? Rájött a hoppári, ne törődj vele. Nem a te dolgod. Neked itt vagyok én. Mondjam, mi van vele? Uh -huh. Öregszik. Ez a vagy a Eltűnt mindaz, amit becsült. Úgy érzi, nem kell senkinek. Néha megbékül, nem mindig ilyen. Várd ki, hogy megbékéljen. Mi az a hoppáré? Rossz kedv. Szóval íz lett? Nem volt már itthon elég panír. Itt el, hogy finom volt! Nem hiszel nekem? Örülök, hiszek neked. De nehéz újat kitalálni. Itt csak egy kis bolt van. Azon gondolkodom, mi legyen az új kedvenced. Mit főzzek holnapra? Kérlek, ne foglalkozz nagyapáddal, ne? Hogy megnyugszik. Azzavarja, hogy mindig hozzátok hoznak. és tudja ő is, hogy mennyire szeretek veled. Szóval, jó itt nálad. Nálatok. A, a kert, meg minden. Senki nem gondolt, hogy zavarok. El vagyunk, nem? Nem akarnál vele játszani? Hogy ne akarnék. Majd mosogatás után. Addig marad nyugton. Nyugi. Mit gondoltál, pókert? Legyen inkább Blackjack. Csak gyere már. Az izgisebb. Több víz kell hozzá. Ne zavarjon, ha mindig én nyerek. Szóval nyernél? Oké. Okay. Megértem, hogy nyerni akarsz, ha már nagyapád képtelen volt rá, és már nem is fog nyerni. Háborút az biztos nem, hál' Istennek. Nem kell már senkinek, béke van. Békében nincs rá szükség, érted? Mine nem kell a papi? Már nincs mi ellen harcolnia? Ő harcol? Ha, Harcok a gyomok ellen, erre vagyok jó. Játsszák is fiam, érezd magad jól. Miféle harcolásra híted? Még azt hiszi, hogy én az indiánokat. Szálljatok le rólam! Ja, háború meg béke, ebben létezem. Én leszek a téma. Rögjetek csak rajtam, tessék, lehet bulatni, de nékülem. Bulassatok jól, nyerjetek, szórakozzatok. Még a kertnek jó vagyok. Megyek visszaásni. Jó napot kívánok! Mi rosszat mondtam. Be Bemenjek, maradj Mit csináljak, mami? Gyere be, kicsim! Hagyjad a nagyapádat kertet ápolni. Ha magától nem szól, hogy segíts neki, akkor ne erről tersd. Gyere be, majd elleszünk. Legyél mellettem, ha már… homár, már? a dühös? Nem megmondtam, hogy ne játssz a gépen? Mami engedte meg. Mi más kéne csinálnom? Ő mondta, hogy játszok csak... Mi baj van ezzel? Semmi. Soha semmi sem baj. Főleg, ha elengeded azt a gépet. Akkor most bejöttél? Csak erre jártam. Szép dolog, megértetted, mire tanít, hogy ne akarj kerülgetni. Én elvégeztem a dolgomat. Mit keresel? Miért nem találok meg semmit? Kezdek bedilizni vagy mi? Mit volt pedig? Hát emlékszem, én, én tettem ide. Mi hiányzik neked, papi? Jaj, de kedves, de kíváncsi. Ne tegyél úgy, mintha érdekelne. Játszál csak, ne zavartas magad. Csak ezek a rohadt gépek, csak azok kötnek le. Hopp, csak itt volt. Jól emlékeztem. Mi az, papi? Megnézhetem? Ideadod? Csak megnézem. Mi az? Megnézhetem? Ideadod! Csak megnézem, nem lesz baj! Tényleg érdekel? Milyen súlyos! Ez arany! Drága! Mit ér? Te tudod! Miért kaptad? Másnak is van? Ugyan már nem érdekes. Ezt még a katonáiktól kaptad? Sose mondtad! Mi voltál ott? Én ezeket nem tudom! Ha egyszer is megkérdezted volna, nem vettem észre, hogy érdekelne. Anyádék sem mutattak sok kíváncsiságot, mintha restelnék, ha valaki katona volt ebben a végtelen békében. Egy elavult baka, egy ózsdi jelenség, amikor mindenki kapja magát, és hopp, kiteljesedik. Mi az, hogy ózsidi? Hm. nincs kedvem mesélni, kisfiam. Nagyanyát szereti, ha kérdezgeted. Kap rajta, hogy elmondhassa. Hadd pihenjek egy kicsit, néha. Megérzem a koromat. Szia! Nézd ma mi, mit találta a papi. Nem akart elmondani, miért kapta. Miért nem beszél velem? Mi baja? Szóval ezután kotorázott annyit, pedig tudhatta volna egy bajtását kimentette a vízből. Lég volt az életét kockázatta. Alig tudott úszni, de beugrott, ruhástól, csizmástól. Nem gondolkodott, nem olyan, meg kellett a bajtását menteni. Soha nem gondolkodott a saját életén, nem érdekelte a veszély. Az volt neki az aranykor. Régebben ilyen volt. Vakmerő, becsületes. Velem miért nem beszéli meget? Azt hiszi, semmi sem érdekel. Miért nem mondta? El nekem? Mi baj velem? Nem mondta soha, nem mond soha semmi. Nem is tudok róla semmi. Ami elmúlt, elmúlt. Ne lógassd az órod, nincs okod. Hagyjuk inkább, bejöhetek én is, vegyük úgy, hogy megéheztem. Jelentem ennék valamit, persze csak ha hamarad. Most ezen ne húzd fel magad, mama, visszavonom. Elfáradtam, bocs. Gyere, ülj le ide, majd megmelegítem. Amíg eszel, elmegyünk a gyerekkel. Elég sok mindent összeírtam, majd ő cipeli a cekkel. Vigyázzatok! Mire vigyázzunk? Olvastam tegnap az újságban, hogy mindenfelé van ez a vírus már szerte a világban. Azt mondják, hogy ide nem jöhet be. Elmaradtak azok a borzalmas turisták, megálltak a határnál a migráncsok, az ördög nem alszik. Gyere szívem, edd meg az egészet. Nem szabad már visszatennem, holnapra kidobnám. Szerintem nem sok, Ed meg az egészet. Elfáradtál, kell a pótlás. Gyere kicsim, azt a nagy táskát visszünk. Hová tettem a kulcsot? Mindig elkeveredik. Papi nem szokott bevásárolni. Segít egyáltalán? Még szép, mintha nem tudnád. Ne vele komiszkodj. Megbántott? Túl érzékeny vagy. Nem szeretem, ha visszavágsz. Csak most, hogy itt vagy, átengedi neked a terepet. Tessék, bizonyítsál. Azt szeretné, hogy legyen valami hasznod. Hasznom? Mindig csak a hasznosnak lenni. Muszáj! Papi nem szereti, hogy anyád úgy elkapat. Nekem dohogja, micsoda nevelés, hogy nem bíz rád semmi munkát. Hogy őt már mibe befogták pici gyerekként. Megállja, nem szól bele, magában dühöng. Azt gondolja, hogy egy lusta puhány leszel. Máshogy gondolkodik erről. Úgy nem szól bele, hogy közben állandóan nekem morog. Tudod, mit hagyjuk ezt? Anyádnak se kell elmondani. Hová tettem a kulcsot? Mindig elkeverem a retikulumban. Anyu! Már mióta várom, hogy hívjál, de nincs semmi baj. Hát, jól vagyunk, fizgúj! Ne Ugye nem azért hívsz, mert bajban. Édes, mondjad már. Ez az átkozott vírus. Ezzel van. Mm. Édes mondjad már. Mm. De azért van valami. Hallom a hangodon. Mi van? Nincs bajunk hittel. Csak ahogy átmentünk a határon, leállítottak minket, kérdezték, honnan jöttünk. Itt van a fiad is, ő is hallja, mondjad már. itt de már akkor éreztem, hogy ebből baj lesz. Oroszból jöttek, kérdezte egy katona, bólintottam. Minek hazudtam volna, azonnal kiderülünk is. Azonnal eltereltek minket, mink valami valamit házba, kaptunk egy szobát. Senki sem. Azt mondták, hogy jön valami teszt, teszt, teszt, és még után a két hét, két hét, hét anyu bele fogok, fogok örülni. őrülni. Ja Istenem, ja Istenem? Mi van? Van. Miért hallgatsz? Mátyás, mit mond? Vonogatja a vállát, tudod milyen. Most megszabadították attól, hogy cselekedjen is. Hívták, hogy odahállt, hogy leállt a cége is, nincs kuncsa. Fizetés nélkül kész, pász, náluk ez megy. Nem löpték ki azonnal. Ő jön a fenekén, alig maradt pénzünk. Ügyék voltunk, hogy elmentünk. Hány, jó, jó, most szeretek, Én ezt nem ki. Ugyan mi bajotok lehet ott? ott? Ki fogod bírni, mint ahogy mi is? Ne kezdj el aggódni. A fiad is, az apád is. Meglátod, milyen bátor az öreg katona. Most megmutathatja. Meg is fogja. Megleszünk valahogy. Ott a telefonod, majd beszélünk. Ja, ja, ja, nem vittetek számítógépet? Kislányom, hallasz? Halló, halló, ott vagy még? Miért nem válaszolsz? Halló? Kicsim, ez van. Megbolondult minden. Hallottad, mit mondott anyád? Értetted? Valahova beköltöztek. Nem jöhetnek, értem. Ezt nem mondta, vagy mondta, hogy nincs számítók épült. Ezt hallottam. Mi van, mami? Mondd el! Menjünk be, mami. Nehéz ez a út. Papit is érdekli, nem? Elmondod. Vagy ez is titok? Nagyapádra számíthatsz. Most lesz ő a hős. Ilyenkor a legjobb. De hát, ez nem háború. Szerint. Be lesz, mi szárva? Úgy látszik, majd bent hármasban kitaláljuk, hogy mi a jó franc van. Nem tudni, mi történt, de nekünk akkor is tenni kell a dolgunkat. Menjünk már, hozd azt a táskát. Csak arra kérlek, hogy ne sértődjetek meg állandóan egymásra, mert arra én rámegyem. Rámész? Mi az? Nem értem, mamit. Nem bírok ki mindent, jobb, ha te is tudod. De ne ezzel roncs be. Te se tudsz semmit, én se. Nagyapádnak van annyi érzéke, hogy ezt leolvassa rólunk. Ha nem mondom, akkor is kitalálja. Na gyere! Megjöttünk, papi! Amíg a mai kipakol, játszhatunk. Ez lesz a program? Hetekig? Csináljam, amit a fiatalember szeretne? Ti most összefogtatok ellenem? Nem marok, kérlek! Most próbálj mást is megérteni. Érts meg minket is. Nincs parancs ezre, uram. Ki kell találnunk, mit kezdjük magunkkal. Jobb lenne elvonulni, olvasgatni, zenét hallgatni. Ugye, ugye? Értem. Kint kapirgálni. Értem. Nagyon is értem. Majd ez alatt én főzök, kiszolgálok, szórakoztatok. Hisz ez a dolgom, nem? Találjam fel magam. Hasznosuljak, mi? Kapjam össze magam, úgy? Lépjen szolgádba, jó úr, katona. Sakkozatok, akár akármit csak foglaljátok el egymást. Érzd meg, papa. Megértettem, nem kell rülködnöd, oké? Okay. Nem hűltem el teljesen, legfeljebb nem repesek a boldogságtól. Szarban vagyunk, erőltessük meg magunkat, he? Oszunk, mulassunk, egye meg a fene. Francban a zenékkel, a könyvekkel, most szórakozunk. Szóval az úgy van, hogy mindenki kap három lapot. Tessék, ez a tiéd, én is, és leveszek ide ötöt. Aból Abból kell húznod, ha úgy döntesz, hogy kell még kiegészítés. Miért kéne kiegészítés? Mire megy ki ez az egész? Miről szól? A pokerben ugye kettem vagyunk, már ha ennyien vagyunk. Kisfiam, ne hadarj! Nagyapád még sose játszott ilyet, lassabban. Ha azt szeretnéd, hogy ne legyen ideges, akkor lassíts. Kérlek, fogd vissza magad. Mondd el, mutasd megérthetően. Majd, ha meguntuk, akkor én is elét teszek egy könyvet. Egyet, nem többet, egyet. És arra foglak kérni viszontlás, hogy szépen olvasd el. – Én is kérhetek? – Hát persze, hogy te is. – Mit szeretnél, papi? – Csak annyi lenne a kérésem, hogy ne legyen a tezen a donád, mert attól megőrülök. Láttad, mennyi levezem van? 50 éve gyűjtök. A laktányában nem engedték, hogy hallgassam. – Ugye te megengeded? – Megígérem. Játszunk már. Mindent megmagyarázok. Hogy kell? Lehívni. Nézd. Ez itt egy sor. Ez meg egy másik. Ez nem olyan érték. Miféle laktanya? Hol voltál? Hát ahol a többi katona, egy gyalogos ez. Hm, a határon. Oké, okay, figyelek, most ha jól értem, kártyázok, nem emlékezek. Mit kezdjek ezzel a három lappal? Kiteszem, mutatom őket. Tessék, magyarázz el, mi mit ér. Ez itt az ötös, hát annyit is ér. Ez a juntát, tizetér vagy nem, N nem is. Ez meg az ász. Ez meg vagy tizenegyet? Vagy egyet? De nem is mindig. Rosszat mondok? Játszunk inkább Blackjacket. Biztos, hogy ezzel fogják mutatni az időt? Hetekig? Rajtam nem újon. Talán a babát is be lehetne vonni, ha kimozdulna a konyhájából. Most akkor nem mondjam. Látom, hülyeségnek tett, csak a könnyűk még a zene. Ne csináld ezt velem! Közösen kell szórakoznunk, hogy mindenki élvezze. Hát nem az a jó? Élvezni? Mi az, hogy élvezni? Hát, izé, hogy... Ö... Kisfiam, az élet a mi időnkben nem az élvezetről szólt, hanem a dolgunkról élvezni. Képzereghettem volna ilyesmiről, de nem tehettem. A laktanyában a szórakozás, hát az valójában ivászat volt. Itt. Jó, ulasz, kisfiam? kellő -e, vicces voltam? Nem, de hogy... csak hát... mondtam azt, hogy... ivás. Jó, hát Szórakozhatsz az egész vacakságon, amiben éltem! Ha, -ha, ha buhaha, bravo! Az volt az életem! Egy itt megérthetnél! Mit tudsz a fegyelemről, a kötelességről? Én is tanulok, pedig az se jó! Na jó, témánál vagyunk. Úgy rossz az egész, ahogy van! Itt ülsz velem szembe, megkukulva egy pakli kártyával, és nem jut más eszedbe, mint hogy miként csapjuk be egymást. Nem megy a fejembe ez a szabály. Mennyit is kapok? Kezdjük előről. Először hármat, hármat, aztán kiteszek ide ötöt, ide meg négyet, Mi az? Nem bírtak egymással? Hát nem tudunk semmit csinálni. Olyan ideges. Nem mondtam el jól. Összezavart. Állandóan kérdezget. Nem engedi, hogy végigmondjam. Én próbáltam. De tudod milyen? Mi lesz így, mami? Mit csináljak? Menjek ki egyedül focizni? Minek hoztak ide? Egyáltalán nem lehet elmenni. Senki nem fog idejönni. Az ez a fiú tudod a boly melletti házból! Most se jöhet ide! Tőlünk fél? Vagy mit tőle? Mi ez a járványizé! Miért nem válaszolsz? Mi van? MAMI! Ja, úristen! Jaj, szent ég! Mami, mi van veled? Mamikám! Mi fáj? Mit csináljak? Popi, gyere, papi! A mamival van valami baj! Mi az? Miért nem jössz? Gyere már! Nem viccele! Gyere, kérlek! Papikám! Gyere! Gyere! Ilus, mi történt, Ilus? Szólt a gyerek! Jó, mi van vele? Jézus? Levegőzés, szívja, fújja, Jobban vagy? Jaj, olyan sötét lett minden! Itt nagyon fáj, nem is tudom, muszáj volt leülnöm, kiment a lábam, nem tudom mi ez, már volt ilyen egyszer tavaly. Orvost kéne hívni, kicsim, add ide a telefonomat, benne van a körzeti száma, bent van a szobámban, a komódon, hozzad. Papa, te maradj, Masíroz meg a hátam, biztos jobb lesz, finomabban. Na, már jobb is. Ne vigyel kell, nem lenne jobb? Ne, ha nem elősztette a gumi, hát el tudnálak. Itt a telefon, momi! Hívd megint, az nem lehet, hogy nincs ott senki, csak van ügyelet. Ezt nem tehetik velünk, hívjad megint! Talán jobb már, nem is tudom. Már nem szédülök, nem kell orvos, azt hiszem. Csak egy rossz pillanat volt, ennyi. Felidegesítettem magam a lányomékkal, még hogy karantén, hisz semmi bajuk. Minek zárták be őket? Tehát minket is. Nem így van. Minket bezártak, nem? Papi, ezt érted? Hogy volt ez akkor? Mikor? Amikor te katona voltál. Háborúban vagy mikor. Biztos volt veled ilyesmi. Nem zárta be minket. Mi hasznok lenne belőle? Ennyi több ember csak úgy elzárni. Butaság. Mi van veled illus? Jobban vagy már? Szívem, mi nem szeretünk paraszkodni. Kérlek, állj föl! Megnézem, hogy megy. Add a kezed, segítek! Talán tényleg jobb. Hú, azt mondod, nem kell orvos? Mégkéne, nincs is. Ezek ilyenek. Mi megpucol, ha baj van. Csak magunkra számíthatunk. Menjenek csak, szaladjanak, megoldjuk magunk. Kisfiam, vedd el a telefont, legyen nálad, ha szükség lesz rá, én nem használom. Nem lesz itt semmi baj, Lus. Itt vagyok, gyere, üljünk le, Ben. Nem kéne legalább a lányodnak szólni, vagy a drága látos többi gyerekednek, akik idesre tolják az órukat? Ne hívjak valakit? Mondjuk valamelyik rokonodat? Hát, ha valamelyik ide tud jönni. Velünk mi van? Miért csak te telefonálsz? Ők miért nem hívnak? Ha te tudod őket hívni, ők téged miért nem? De jó tettem, hogy kezembe se vettem a telefon. Mostóban időfecsérlés. Azt kéne még egész nap locsogni. Ettől a mindenféle készüléktől bedílizek, látni se bírom őket. De hát ezek fontosak. Jól van, papa, értjük. Elmondtad már ezerszer. Még megyek ki, főzek egy kicsit. Minden rendben van. Jesús nincs elég Kisfiam, vissza kéne menned a boltba. Az is lehet, hogy a végén oda se engednek be. Ezek mindenre képesek. Nem tudtam, mennyi időre készüljünk, honnan tudtam volna. Kisfiam, át kell menned, összeírom, mi kell még. Csak hogy értsed, hogy mi a bajom. Azok a nagyon okos, akadémikus, műszaki tisztek hadonáztak a számítógépes berendezésekkel, hadováltak programokról, meg adatbázisról, meg szövetségi hálózatokról, Volt ott minden, amit utáltam. És azóta is utálod? Úgy értem, azért nem ülsz le a gépez, mert... Te most ne olvassál a fejemre semmit, hogy ez mindenre a megoldás. Sajnálom, bocsánatot kérek. Papa, kérlek, megint kezded. Kisfiám itt a cetli. Ezeket feltétlenül hozzad. Biztos van még egy előre elég. A terkától, a pénztárostól meg kérdezd meg, hogy mit tud a változásokról. Mondd meg, hogy én kérdezem. Valamit biztos mondtak már nekik. Nekik muszáj tudniuk. Papi, ha visszajük, inkább társoshozzunk. Abban te vagy a jó, Emlékszem. Menj már, kicsim, hagyjad nagyapádat. Megint szúr a szívem. Jaj, ez nem jó. Ott a pénztárcám vedd el, és te veszek egyetek többet. Kérlek! Megjöttem! Volt minden. Mami, nézd, mindent hoztam. Itt a pénz, vissza. Mi van veled, mami? Mami, mami! Mami kám! Menjünk! Hol, hozzál! Ne, ne azt! Mi, mi az már megint? Ó, oh, Isten, de hiszen hisz az előbb már jó volt! Megijesztetted? Mit csináltál? Én nem csináltam semmit! Nem lőtted fel? Ugye nem tettél ilyet? Nem ismert? Mit tettél? Mondd meg legalább! Egyszer legyél már őszinte! Nem! Nem! Vilus, mi van? Kedves! Mondja, mi van? Mit érzel? Nem, nem, nem, nem! Ez nem lehet! Az Isten verje meg a rohadt életbe! Mentőt kell hívnunk! Nem is értem? Ha már jó volt! kapta a telefon! Mit állsz itt, mint egy faszent? Mozdulj kölyök! Hívjad a mentőt! Mit nem értesz? Mozdulj már meg! Mentőt? Hogyan? A 112-est hívd! Érted? Nálad van a telefon! Oda tetted le! Mondtam, hogy vigyázzál rá. Hozzad már! 112-es! szó mondjam el? Ne könyörögjek már, van. Csináld, amit mondtam! Miért nem te hívod? Te hívd. Én, én látni sem bírom azt a vacskot, kezembe se veszem. Nagyanyár füléről le se jött, megutáltam egy életre. Nekem ez nem, nem akarom, hívjad! 112, csináld már! Már hívtam! Kicseng! Kérem, fogadtam a hívást. Miről van szó? A nagymamám! Fekszik a földön! Csak sorjában. Pontos cím? Fiatal ember, mi a cím? Ha el mondja a címet, 15. kerület, Márcsás utca, 17. Kérem, siessenek, félek, nagy a baj. a várható? Felvettem a címet. Pillanat, a hölgykora? Miért számít az? Egyébként 72. Akkor nem jönnek, ha idős? Nehogy már az Isten fáját neki. Kérem, ne pánikoljon. Menni fognak a kollégák, sok a hívás. 15 percen belül ott vannak. Ön tud élegeztetni? Ha igen, kezdje el. Jöjjenek! Az ég szerelmé, jöjjenek már! A cím rendben van. Értesítettem az operatív ügyeletet. Ha tudja, kezdje az élesztést. Vettem a hívást. Vigyázzanak magukra! Nyom már ki! Már köszönt! Hogy is kell éleszteni? Tanultam, csináltam, régen volt! Édeszívem! Itt vagyunk veled, sóhagy! Nagyobbakat! Húha! Húha! Csináld! Él! Drága, ne hagyj így! Jól van, lélegzik! Na, rajta! Kislány, jobban csináld! Rajta! Egy, kettő! Menj a kaput, nyisd csak kinekik. Mit bámulsz így? Ha, ha jönnek, be tudjanak jönni! Figyeld őket! Addig én tudom a dolgom, menni fog, megyed! Levegőz, Fújjad! Csináld! Kicsit, papi, engedd meg! Akkor most megmondom, jól védsd az eszedbe, hozzá nem elnyúlni ahhoz a számítógéped, mert ha meglátom, hogy azzal szórakozol, nem állok jót magamért. Nehogy már játszani kezdjél, mész el onnan! Nem akarom látni, mikor most tudott ezt. Menj a szemem elől! Próbálom anyut elérni. Elnövedel el azt a telefont rögtön? Nem megmondtam, nem volt elég? Csak anyó ékat, el akarom mondani. Minek rögtön mindent a világba kikiabálni? Nem értelek titeket, hülye gyerekeket. Ha bármi történik, már azért a vacakért, mint nagyanyád. Annak se tudtam a füléről elimádkozni ezt a vacakot. De biztos érdekli őket. Ezt nem akármi. Popi ez nem fecsegés. Maminak baja van! Nehogy már te mondd meg, mi a helyzet! Kinek képzeld magad? Mire várunk, Popi? Mi lehet vele? Add ide azt a telefon, majd bekapcsoljuk, ha lesz mit mondani. Addig meg adok én neked könyved. Van itt mindenféle. Foglald el magad azzal. Még tehát okosabb is leszel tőle. Mit kéne olvasni? És ha nem érdekel? Nem hoztam magammal a könyveim. Ezek itt mifélek? Miért kéne olvasnom, amit te szeretsz? Mit kéne olvasnom? És ha nem érdekel, te se olvasod, amit én szeretek. Jó, is a helyzetemet. Kisfiam, jobb lenne, ha most rám hallgatnál. Most ketten vagyunk, nem tudni meddig. Menném már valami ócska számítógépes játékkal szórakozni, mi? Ne tagadd, azon az eszed. Nagyanyád éppen itt hagyott. Nem hagyott itt. Nem hagyott itt. Hogy mondhatsz ilyet? Beteg. Soha el nem hagyna, és téged se. Még szép, ő az életem. Jobb, ha nem velem foglalkozol, hanem keresem magadnak valami értelmes elfoglaltságot. Adhatok egy jó könyvet a kezedbe? A mami, a mami! Igen, mi van bele? Ő mit olvasott? Mit olvasna? Mit olvasott utoljára? Te biztos tudod, azt add ide. Azt szívesen elolvasom, ha nem túl nehéz. Tudod, papi, nem vagyunk egyformák. Egyelőre nem. Azt szeretném olvasni, amit ő olvasott. Addig is itt van velünk. Nem tűröm, hogy miatta kinozzál. Jó van, igen, nem tudom, mit olvasott utoljára. Nem szoktam az asztalkáján kotorázni, nem vagyok egy olyan. Milyen? Mit milyen? Milyen nem vagy. Azt hittem, ugyanaz szeretitek olvasni. És mondjuk utána megbeszélitek. Ő elolvassa, vagy te, amit szeretnél, és utána elmondjátok egymásnak. Nem így van? Ezt képzeltem rólatok. Azt hittem, hogy... de csak ne higgyél semmit. Fájdalmat okozol, azért emlegeted. Mire jó ez neked, Isten tudja. Fura fiú vagy, mert tudom is miért. Már megbocsássák, ki is mondom. Mert lusta vagy értelmeseket olvasni. Ide figyelj, kisfiam. Én a katonaságnál megszoktam, hogy a rangidős parancsnok szent és érthetetlen. Olyan nem volt, hogy én visszakérdezek, hogy vagy ne hagytsam végre. Akar volt értelme, akár nem. Állj le! Jobb engedelveskedni, mint állandóan zavarogni. A lényeg a közös cselekvés, amit felülről irányítanak. Van, aki még nálad is jobban tudja. Popi, mi van veled? Csak most vitték el nagyanyádat, is, már is fecsegünk? Hidd el az űrzavarban a legkisebb baj, ha valaki magára veszi a felelősséget és parancsol a többinek. A közös pánik a legnagyobb bűn. Az veszélyes. Én katonaként, fiam, csak azt csináltam, amit megparancsoltak, és az nekem jó volt. És ha annak a valakinek fogalma sincs, mi van, de mégis parancsolgat? Nem magyarázok tovább. Nézzük, mit kell tennünk. Nem kell máson gondolkozni, mert attól megbolondul az ember. Máshogy látjuk a dolgokat. Engem itt felejtett a régi rend. Hol felejtett, papi Itt vagyok, veled? Honnan tudnék arról a, arról a régi rendről, vagy miről? Próbáljuk inkább csak túlélni ezt az egész facságot. Rám vagy bízva, kérlek, te okos gyerek vagy, ezt meg kell értened. Mit értsek meg, hogy ide be vagyunk zárva, együtt kell lennünk? Nem tudunk semmit. Induljunk el ebből. Pakolj be a hűtőbe, majd ha odajutunk, csinálok vacsorát. Én is meg tudom csinálni. Otthon is szoktam. Nem vagyok annyira gyerek. A te dolgod. Jó volna már valami igazat is tudni. Utána nézek az újságomban mi van. Reggett dobták be, még bele se néztem, azt csinálsz, amit akarsz. Megnézem, maradt te mocskos edény. Nagy anyád, ő már. Na, utána néznék. Képten vagyok hozzájutni az újsághoz. Vajon tudják a számunkat? Kicsodák, milyen számunkat? Ezt a számot azt kérdem, tudják-e? Hát azok, akik elvitték a mamit. Ahová vitték. Nem tudom kik. A korháziak, a mentők, vagy akárki. Hívni fognak, nem? Tették meg, hogy nem. Csak elmondta nekik, hogy itt maradt a telefonja, és hívjanak fel rajta minket, hogy mi van vele. Ő csak tudja. És ha nem tudta elmondani, mit tudom én miért? De nem tudta. Miért? Az nem lehet így? Mi tudjuk, mi baja? Beszélni se tudott. Akkor hívj fel A lányomnak csak lesz annyi esze, hogy utána megy, hová vitték, mi van vele. Na, hívjad. Biztos, ott van a telefonszám. Lívia! hívjad már. Nem tudom őket elérni. Valami van az anyójék telefonjával. Akkor hívd a Klárit vagy a Tibit, akárkit. Csak vannak testvérei, akik elérhetőek. Mind ott vannak a telefonban át naponta végig hívta őket, legalább egyet találj meg, ne hagyd magad, kisfiam, mert nem lesz belőled is semmi. Próbál, próbáld! Igen. Felborult. Azt nem mondták. Szerintem még beszélt. Persze, persze értem. Anyáikat miért nem hívom? Ők is a karanténban. Hívjál minket, ha tudsz valamit. Jó, jó, megmondom. Ideges mindenki. Szóval te hívod őket. Szóljál anyunak. Ne izgulj. Mert? Mit mondtak? Klárik bőgni kezdett. Ákos bácsi, ahogy szokta, kivette a telefont a kezéből. Tudod milyen. Nem szereti, hanem ő intézkedik. Elmondtam neki is. Hát, amit tudtam. Anyuikat is megpróbált elérni. Ő sem tudta, a karanténban lehetett telefonálni. Velem ordítoz, hogy senki sem tud már semmit ebben, ebben a rohadt, bácsi országban. Ő mondta. Azt mondta, szörnyű ez az egész. Nem is érti az egész kavarodást. De abba hagyta. Ennyi. Jó, ahogy szokták. Minden veszített a fejét. Ilyenek. Csoda, hogy nem hívom őket. Most mit nézel? Mit csináljunk? Mit ne csináljunk? Kezdjünk már magunkkal valamit. Benne vagyunk nyakig. Mit kezdjek veled? Fogsz vacsorázni? Nem tudom, nem vagyok éles. Mi lehet a momival? Ha százszor megkérdezed, akkor se fogom tudni. Mit írt arra a cetlira nagyanyád? Eszébe jutott vajon, meddig kell kitartanunk? Nem tudhatta szegényké, nem tudta. Legább néz körül a konyhában, van-e minden. Menj, menj. amíg be nem csuknak, addig kell menni. Mit látsz? Kenyérből legfeljebb egy fél van, szerintem kevés. Kisfiam, itt a pénztárcánk, van benne elég mennyi, legalább vegyék kenyeret, ne felejtsd megkérdezni, hogyan lesznek nyitva. Az újságban ön még nem írhatják meg azonnal a rendelteket. megyek, megnézem, miről írnak, hagyját egyáltalán megírják, nem szokásuk a fene meg. Ti szoktatok erről otthon beszélni? Tudom, papi, mire gondolsz. Szoktunk, apáik a számítógépen értesülnek mindenről, de azonnal én is odaülhetek. Megyek, és meg is nézem az online híreket. A számítógépen mi? A nagyanyád gépén, ugye? Nem nyúlsz hozzá, megmondtam. A nagyanyádé. Nem engedem, hogy piszkáld. Majd én utána nézek. Nincs azon minden, hiába vágtok föl rá. Most van egy kis idő, megnézem a reggeli lapban, mi van valójában. Csak nem fogják elhazudni. A tévét is hagyd, abból semmi jó nem sül ki. Majd együtt. Legább lesz valami meccs, hát ha megszereted. Most menjél szépen hozzá a kenyeret. Megkérdezted a terkát, mit tud a dologról? Hogy nyitva tartanak, vagy sem? Elfelejtettem. Most ne felejtsd el, kérlek! Csak kenyérkel és a kérdezés. Mond vissza. Kenyér és kérdezés. Kenyér és megkérdezem a pénztárost. Oké. Okay. Mehetsz. Addig én utána nézek, bevallja-e végre valaki, mi történik itt. Vigyék kulcsot! lassan már nem tudhatja az ember. Bezárok utánad, ne kólicáljon ide senki. Ezen túl te is ezt be magad után, ha elmész. Mi az, hogy nincs már sem Elmaradtak, leállt minden. Ez is megszűnt. Hát, mi van itt? Összedőlt minden. Fogták magukat, abba hagyták. Na szép, mit fognak így adni? Ez nem lehet igaz. Mi az, hogy több ezren meghaltak? Ettől a kis ízétől? Értem én, máshol? Hol máshol? Mi az, hogy bárki elkaphatja? A veszélyeztetett korosztály különösen ki van téve annak a veszélynek, hogy lélegeztető hiányában. Hiányában? Mi van? Hogy? Ki a veszélyeztetett? Hát én. A távolságtartás mindenkitől indokol, van, akin átfut, hogy nem is vesz észre. Mit nem vesz észre? Az, hogy nem kap levegőt? Mi ez? Már megy egy jó ideje, és bárki... Mi az, hogy bárki? Két hetes átfutási idő, tünetek, soha bárki. Aki megkapja és nem tudja, mire jön vissza ez a gyerek? Tudja, mi van ott kint? A rohadt életbe! Mondtam már, hogy vigyél kulcsot. Én szóltam. Már ezt is elfelejtetted? Vettem kenyere. Kérdeztem a terkát, jól mondtam a nevét, miért nem jössz ki nyitni? Tényleg elfejtettem? Sajnálom! Szaladtam, Te mondtad, hogy hozzak, mielőtt bezárnak. Hányan voltak a boltban? Nem tudom, nem néztem. Nem sokan. Miért? Miért nem jössz ki? Nem volt ott semmi gyanús? Volt rajtuk valami ízé, maknyak? Micsoda! Mi volt rajtuk? Semmi sem volt. ugyanolyan voltak, mint máskor. Meddig álljak itt? Maszkot kellett volna viselnük. Akárki megfertőzhetett volna. Kiteszik veszélynek az embert, aztán vonogatják a vállukat. Senki se visel, de... Mi történt? Miért nem engedsz be? Jó, nem vittem kulcsot, szánom, bánom, de... De beszeretnék menni. Hoztam kenyeret. A terga se tud a nyitva tartásról semmit. Mit kellett volna kérdeznem? Szóval... Oda járnak gyanútlanul, bejárnak fertőzni, mi? Nem kölgött senki a boltban? Ne tagad, ha így volt, jobb tudni, mint nem. Szóval... Figyelj, kisfiam, te bármikor megfertőzhetsz engem, akkor nekem kampesz. jobb, ha te is tudod. Mi lesz akkor veled, he? És ha volt ott valami, én nem tudom, hogy mi. Nem akarsz beengedni. Azt írják, hogy a legközelebbi barom is rádragaszhatja, hogy abban a borzalmas olaszban, ahol anyádék méltóztattak flangálni, már mindenki fertőző. Döglenek meg ezerrel. Rád is átvihették. Hát én nem is találkoztam anyuval azóta. Itt voltam nálatok. Mit csinálsz? Tényleg nem engedsz be? Mit akarsz tőlem? Én nem csinálok semmit. Mit gondolsz? A mami se engedne be? Hű, hogynál, hogy itt féljek, mert nem érsz beengedni, vagy tő tőlem félsz? Hogy én? Tőled? Jézusom a rohadt életbe. Micsoda, butaság, én nem értek semmit, hogy mi van. Hogy a nanyad mit tenne, ezzel jössz, Ajáság. Ne hivatkozz rá, pont most kiborítasz. Az lesz a vége, hogy beledöglök. Honnan tudnám, hogyan állok, mi van benned vagy bennem? Úristen, hát kint maradt a gyerek. Jó, jó, megyek azért az átkozott kulcsért. Ugye semmi bajod? Olvastam, hogy te védett vagy, én meg kiszolgáltatott, akkor is, ha, ha nincs bajod. Ne haragudj rám, kisfiam, neked fogalmad sincs, miket írtak az egészről. Egyik pillanatra, a másikra. Megyek már, ne izgulj, csak kulcsot keresek. Csak ijesztik az embert. Nem lettem jó katona, ha ezek képes vagyok. Tudod mire? Most ne el kérdezősködni, nincs értelme. Megyek már, nyitok, ne csináld ezt velem, az lesz a vége, hogy még én is. Mit én is? Én aztán nem. Valakinek érznék kell maradnia. Nem akarom, nem akarom, nem akarom, nem akarom. Ne szartgál már ide-oda, hidd el, roppant idegesítő néznem. Miért nem férsz a bőrödbe? Fogd azt a telefont, ha hívnak, kaffel, és addig meg ülj meg a feneked. Megpróbáltam, loptam elérni elnyerni anyút a levelezőt. Tudod, a címét már írtam neki korábban. Már mondtam, hogy hozzá nem elnyúlnak a géphez. Nagyanyádi, úgy várja meg, ahogy elment. Nem akarom, hogy baj nem mer piszkálni, nyilván játszani akarsz rajta, ne tagadd. Én vagyok az öreg, fafejú, aki mindent megtilt, játszani meg képtelen. Nem kapcsolja be a tévét, mert nincs meccs. Nem megy kifocizni, mert fáj a lába. Nem iszik sört, mert nem akarja, hogy iszákosnak lássák. Nem lehet velem mit kezdeni. Nagyon is értem. Bírjál ki valahogy. Nincs más kérésem. Fogd azt a telefont, és várd, amíg hírt kapunk. Jó, jó, jó, jó, jó. Hál Istennek nincs jelszó. Milyen levelőzőt használ? Mit mondtam? Szóval mégis odaültél? Mit mondtam? Ne haragudj! Legább nézd meg, hogy mit csináltál! Nyújj már érte! Vedd föl és használd! Semmi baj! Nézd! Ugyanottál! Nem érdekel! Tedd vissza rögtön és csinálj, amit akarsz! Már semmi sem érdekel! Igen. Mi vagyunk itt? Itt vagyunk. Mi van? Ó, de jó. És meddig? Mikor lenne? Mikor lehet menni? Nem szólt. Persze tudom. Tudjuk. Intenzíven? Melyik az? Köszönjük szépen. Csókolom. <gül> Nem kell azonnal betolni. Nagyon, nagyon erős. Nem fog minket csak itt hagyni. Ne bőg már, te fiú vagy. Utálom ezt. Mit játszunk? Én katonázsit játszottam a tekorodban. Valahol még meg is van a fapuskám. Az apám utálta. De valahol a lelke megértette. Rettegett az agressziótól. Mitől? Az agressziótól? Attól fél? Te jössz? Én most léptem ide. Vele volt egy halom emlék, hogyan bántak velük, mi történt. Nem volt neki elég a félemből még hozzá is olvasott. Semmi sem volt elég a borzalmakban, mindent tudni akart. Az egész gyerekkorom maga volt a rendetlenség. Érthető, ha vágyottam, bármiféle rendre. Bármiféle rendre? Amit megértettem, amivel azonosulni tudtam. Rosszul léptél, még visszateheted. Nem akarom. Ha léptem, akkor legyen az a szabály, hogy nincs vissza. Te jössz. Na, lépt. Milyen volt katonának? Ah, ezt így nem lehet elmondani. Gyalogosokat vezényeltem. Bátorság volt, fegyelem volt. Nem telefonál már senki? Ne is. Nem akarok többet tudni. Mami békében alszik. Maradjon minden csak úgy. Még egy partit. A mobil sehol sem találom. Töltőtőtőtőtől. Töltő. Fogalmam sincs, kisfiam. fiam, kezel, én hozzá nem nyúlnék. Nem kett az nekem, miért kéne? Hogy néz az ki? Egy ilyen kicsi, be kell dugni a konnektorba, a másik vége meg olyan lapul, szabályos, nem jó mindegyik mindegyikbe. Muszáj, ha kell a töltés Hol keressem? Mondom, hogy nem tudom. Nagy baj, ha nincs. A nélkül nem működik. Nézd már, alig van benne töltés. Itt írja a százalékat. Mivel beszéljünk? A szájommal szoktam. Ha van mit mondanom, azzal mondom. De... Ha van kinek? Tényleg nem tudod, hol tartja a mami? Várj, utána nézek. Nem akarom, hogy kotorázzál mindenütt. Olyan bütör az oldal, amiben nem kell. A konnektorok körül lehet, ha valahol. Olyan, olyan kis fekete? A színét nem tudom. Kicsi, lók belül egy madzag. Megkeresed? Jó volna! Körülnézek, maradj itt addig. Mindjárt jövök. Csak néhány helyen lehet. Hát nem megvan. Erről beszéltem. Tudom, téged más izgat, de nekem csak ez van. Ennyi maradt. Mi ez? Puska? Jó nehéz. Ezt találtad. Eddig nem tudtad, hol van. És mi van a töltővel? Pap, nem tudunk nélkül -e telefonálni. Közben rájöttem, hol lett. Márját csak, hát tudom is. Akkor kezdte szegény tölteni, amikor elmentetek a boltba. Akkor kihúzta, és figyelj már! Szerintem berakta a zsebébe, hogy el ne felejtse visszadugni, ha megjön. Ott van Nála. De hisz ő a kórházban van. Hát akkor a töltője is ott van. Nem fogunk tudni senkivel beszélni. Nem is hívhatnak minket. Még üzenni se tudunk. Már nincs mivel. Nincs másik valahol? Nem tudok róla. Biztos nincs. Még egy is sok. Te csak ne izgulj. Én egy életet leéltem nélkül, és nem hiányzott. Ha kellünk valakinek, megtalálnak. Majd értesítenek valahogy. Valaki csak megtalál minket. Csak észreveszik, hogy itt vagyunk. Talán még azt is, hogy hiányzunk. Majd csak lesz valahogy, ha tévé sincs, tegyük el magunkat kisfiam holnapra. Úgy sem tudnék aludni. Félek tőle, mi lesz a mamival? Azt mondtad, azt olvastad, hogy mindenkinek félnie kell. Irkának mindent eszük nélkül. Én most félhetnék tőled, eléggé rám Azt írták, te tőlem ugyan ne félj, mindenki, kibírsz, fiatal vagy. Jó kis esélyek. Te még változhatsz. Én kész vagyok. Előttem semmi, előtted meg még minden ott van. Még a végén, nem ez lesz a sorrend. Minek a végén? Csak most kezdődik. Mi lesz így? Nem akarom, hogy fantáziál, csak ront a helyzetünkön. Ha itt maradtál velem, akkor viselkedj úgy, ahogy kell. Ne majrézz nekem. Szoktál te egyáltalán félni? Miért kérdezed? Sose kérdeztél erről. Nem szeretek erről beszélni, hogy anyu tudja egyedül. Nem mondom ezt senkinek, ígérem. Az is lehet, hogy, még, hogy már el se tudom mondani, vagy hogy lennek kinek elmondani. Szóval... – Ne foggass! – Annyira bizalmas? Szégyelled? Itt ülünk összezárva, sötétben, legalább egy emberi szót halljak. kép, se hang. Nincs ember, aki ránk nyitná az ajtót. Szóval, attól szoktam félni, hogy egyszer csak nincs ott senki. A lakásban, az utcán, az iskolában, sehol senki. Üres minden. Rám tör, hogy hiába megyek bárhova, Nem találkozom senkivel. És épp elmondanék valamit. Mondogatom, el ne felejtsem, de hiába megyek, nem látok senkit. Ezt álmodtad? Vagy csak képzeled? Hát mit tudom én? Velem van néha nem jó erről beszélni, olyan mintha igazzá tudna válni. Mit kellett megtudnom öregkoromra? Eszembe se jutott, hogy annyira öreg vagy. Nem is vagy annyira. Neked is volt nagypapád? S se róla. Katona volt? Nem volt. Ha lett volna, te is tudnál róla. Megölték a háborúban. Katona volt? Nem. Hát csak úgy. Megölték. Ez nem lehet. Senkit nem lehet csak úgy megölni. Miért mondasz ilyet? A filmekben sincs ilyen. Nem akarok erről beszélni. Nem volt nagyapám, nem is kerestem, azt se tudtam, hogy olyan nagyon jó lenne, ha lenne. Mindenkinek van. Nekem te vagy. A hát nem keresi az ember. Azt se tudtam, hogy másnak van, és ha mégis, az milyen. Kevés velem egyidősnek volt. Nem tudtam, milyen unokának lenni. Az volt a természetes, hogy előttünk nincs senki. Az apám se volt hajlandó szóba hozni, hogy ki járt előtte a földön, és mit kapott volna tőle. Az apám semmiről se akart beszélni. Amiről nem beszélünk, ezt adta tudunkra tudtunkra, az nincs. Az is lehet, hogy ezt nem mondtak így ki, ahogy most én, de biztos így gondolta. Mások meséltek nekem arról a borzaomról, ami akkor volt, a nagyapámmal. És akkor hát alig tudtam aludni. Te is elkezdszél félni. Ja. Üldöztek a gyilkosok esténként. én meg szaladtam előlük. Látta rajtam az apám, megérezte. Tudta ő is, mitől félek, még szép, hogy tudta. Nyilván ő is félt. Na. Akkor kaptam tőle ezt a fapuskát, Ne Ezt fiam mondta, védd meg magad. Ha rossz embert látsz, magad elé tartod, így mondta. Rá kiabálsz, hogy ne jöjjön közelebb. Azt mondta az apám, kell az a puska. Az ember önmagában semmi. Ha fegyvered van, akkor érezheted magad embernek. Téged mi védett meg a világ ellen akkor? Ó, tartod a kezedben. Ez volt az. Az apám tiltott, hogy bárkire ráfogjam. Féltem, és ott szorongattam, mert ha valami megvéd, akkor ez a puska. Az ágyba is magammal vittem. Csak ha ott volt, mellettem, akkor megnyugodtam, akkor tudtam elaludni. Sokáig ez ment. Nem tudok ezzel játszani. Ah, te már nem tudsz ilyen a játszani. Jó van, ti már másra játszotok. Engem ez védett meg. Téged, meg a mobil, a számítógép, meg az a sok kütyű, ami egyre csak szaporodik annyira, lassan kiszorítja az embert. Még a végén azt is megélem, hogy két gép játszik egymással. Egy Papa gép, meg egy Udoka gép. Azok aztán nem félnek egymástól, az biztos. Papi, én nem félek tőled. Miért beszélsz erről? Mert megijedtél attól, amit az újságban olvastál. Mit akarsz tudni, he? Hogy velem maradt -e a félelem? Mi közöd? Nem múlt el. Soha nem engedett el. Végig ott lehetett benne, amikor ott maradtam utána a katonának. Örökre. Bíztam a fegyverben, ha az én kezemben lesz, akkor majd ez megvéd. Nem védett meg semmitől. Mi védene meg? Mitől védene meg? Az egész csak áltatás volt az a gépisztő a kezemben, a katonák vonulása. Semmi sem véd meg attól, hogy magunk legyünk. Ott védtelenül az egész világgal szemben. Nem készített fel senki semmire. Miket beszélek én itt össze-vissza? Szedjük össze magunkat, kisfiam, az se lesz könnyű. Már egészen besötétedett. Holnap is nap lesz, meg holnap után is. Na, gyere! Ne gondold, hogy azért, mert a világ végén vagyunk, végleg beszorultunk. Aztán borult, hogy mi szerint neked is más végi jár, meg nekem is. Más vég? Nekem, meg neked. Nem tudnék elmenni innen valahová. Most már szóba se jöhet, hogy külön maradjunk. Minden késő. Beszorultunk ide, majd mi ketten együtt. Fehér József és Orosz Márk Ketten Egyedül című hangjátékát hallották.